Глава 15. Йога на върховната личност. Порушоттама йога. Шери Багаван казва Материалният свят е като вечно баняново дърво, с корени, обърнати нагоре и склоните надолу е то. Нарича се Ашватха, дървото на преходността. Ведическите химни са неговите листица. Онзи, който това дърво истински познава, той най-вещ тълковател на ведите става. Клоните на това дърво простират се надолу и нагоре, подхранвани от гуните на материалната природа. Обектите на сетивата вейки са, а всеки негов корен, надолу спуска се, свързан с човешките дела с цел изгода. В земния план това дърво е изкривено отражение, истинската му форма отвъд материалното измерение не може да бъде възприета, нито може да се разбере къде започва то, къде ли свършва от какво расте? Но като от иллюзорното си светско съществуване се отрича, с подадената от светците секира на непривързаността. Мъдрият човек с решителност категорично го отсича, достигайки така оная чиста и неземна равнина. Нозете лотосови божи, от която никой не се връща, и там с преденост на Бог сърцето си любящо дава, понеже от него това дърво расте и се разгръща, и от него Вселената отново и отново се създава. Личности, които са освободени от величие фалшиво, от иллюзията светска и от материалното общуване лъжливо, които вечното разбират, о които няма вече поход материална, които към щастието и нещастието са трансцендентални и без да се объркват знаят как на Бога да се отдадат, те вечното Му Царство ще достигнат на върха на този път. Нито Слънце, нито Луна, нито пък Огън, нито Мълния да осветят това място могат. Защото зарите му всичко друго осветяват. Това място е моята върховна обитал, там дето отдадените ми души отлитат и никога в този свят отново те не се вестяват. Всички живи същества в този свят, обусловен, са частици вечни, макар откъснати от мен. Поради обусловения живот в материята, те се борят опорито с ума и сетивата. Притежателят на тялото душата, когато го оставя, отнася всичките си чувства, както вятърът носи аромата на цветята в друго тяло, а сетне и него на своя ред напуска. По този начин душата приема груби тела, снабдени с определен вид материални сетива. Така на набор от обекти тя се наслаждава и в този свят обословена от ума остава. Глупците не могат да разберат как така душата напуска тялото или в него наслаждава се на сетивата, а лъонези, които са надарени с очите на мъдростта, способни са да наблюдават всичко това. В себепознанието установени съвършени йоги способни са с ясен ум да видят всичко това, но други, въпреки че се опитват, пак не могат да видят заради несъвършените си уми сетива. Сиянието, което от слънцето блика, нежният блясък на луната светолика, лъчезарието на огъня също знай, излъчват се от моя светъл сияй. Аз невидим влизам във всичките планети и посредство моята енергия в орбита остават те. Аз луната ставам сред небесните тела, които светят и на всички зеленчуци давам жизнените сокове. Влизайки в телата на живите същества, аз храносмилателния огън ставам и докато смилам четирите типа храна, с дъхъв, дишван и издишван си помагам. Аз сърцето на всеки като параматма съм установен. Помненето, знанието и забравянето идват все от мен. Посредством всички веди мога аз да бъда евентуално опознат. Познавач на ведите съм аз, съставил на Веданта съвършения трактат. Има две категории същества. Едните грешат, другите са непогрешими. Греши всяко живо създание в света, а в духа само безгрешни души има. Освен тези две категории живи същества, присъстви най-великата, върховната душа, самият Бог Нетленен, който в трите свята с енергията си влиза и поддържа необията. И спрямо грешните, и спрямо непогрешимите, винаги трансцендентален аз оставам. Затова писанията ме прославят с името, означаващо върховна личност, Порушоттама. Този, който като Бог върховна личност ме познава, знае всичко. Той в мен, о, барата, не се съмнява и на служене с преданост напълно се отдава. О, безгрешни, чистосърдечни барата, това е най-скритото съкровище в писанията святи. Сега ти го разкрих, а онзи, който го разбере... До пълно съвършенство мъдростта си ще доведе.